Noticiari de Ràdio Pinsania, 90.6 FM. Aquesta setmana, el noticiari del 26 de febrer al 4 de març, us parlarem de les commemoracions previstes pel dia 8 de març a la comarca, del recent desallotjament de l'edifici Llavors a Poblesec, i dels actes previstos el 25è aniversari de l'Ateneu Llibertari del Berguedà. I acabarem, com cada setmana, passant-vos de comarcal. El proper 8 de març es commemora el Dia Internacional de la Dona. Entre altres actes per commemorar aquesta jornada, l'Ateneu Feminista La Pastora de Casserres organitza un torneig de futbol, Fot-li un gol al masclisme, torneig de futbol sala mixt i popular entre teneus, associacions i col·lectius. Tindrà lloc el dissabte 10 de març a les 12 del matí al pavelló d'Esports de Casserres. El mateix dissabte 7 de març a la tarda, la Bauma dels Encantats i l'Ajuntament de Berga han organitzat la segona trobada de comparsaria femenina popular. Aquesta tindrà lloc a la plaça Països Catalans a partir de les 5 de la tarda. Hi participarà imatgeria femenina bergadana com la geganta Gus i la nana Dona Blanca, juntament amb altra imatgeria procedent de llocs com Oliana, Sant Cugat, l'Esquirol, Guixés i Porreig, entre d'altres. Es realitzarà un passacarrers que acabarà a la plaça Sant Pere. El mateix 7 de març, a les 9 del vespre, l'Ateneu la Feixa de Navàs organitza un sopar de carmanyola i acció no mixta. El 8 de març, a la plaça 1 d'octubre de Navàs, a les 10 del matí, hi tindrà lloc la pintada d'un mural i taller de pancartes. A les 2 del migdia, dinar popular. I a les 4, acció de cluenda, destruïm juntes tot allò que ens oprimeix. A Berga, el 8 de març, la CGT del Berguedà ha organitzat una manifestació tindrà lloc a partir de les 11 del matí a la plaça de les Dones de Berga, sota el tema Reivindiquem el valor de les cures. Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquesta setmana les sis famílies que vivien al bloc Llavors, a Sec. Aquest bloc havia resistit a diversos intents de desallotjament anteriors. Ha estat una actuació molt polèmica per part dels Mossos d'Esquadra. Els veïns i veïnes del bloc han denunciat una actuació totalment desproporcionada dels agents. Aquests agents han agredit ha e insultat diverses persones, han rebentat les portes dels pisos i han identificat i fotografiat els veïns i veïnes que resistien a l'interior. Diversos col·lectius s'han sumat a aquestes denúncies a de l'actuació dels Mossos. El sindicat de barri de Poblessec ha denunciat que els Mossos han fet fotografies a la gent que resistia dins de l'edifici, els hi han tret els objectes personals i han estat denunciades per resistència i desobediència. Aquest sindicat ha penjat vídeos a Twitter en què denuncien l'ús desproporcionat de la força per part dels Mossos. De fet, en un d'aquests vídeos es veu com un agent golpeix amb força amb la porra al peu d'una de les persones que està resistint assegudes a una de les escales. També s'ha sumat a aquestes anúncies el grup d'habitatge de Sants, que ha denunciat també aquesta actuació policial. asseguren que s'han produït moments de molta violència a l'interior de l'immoble, que tenen imatges enregistrades i que utilitzaran aquests documents per elaborar una denúncia. A més a més, el regidor de Sants Montjuïc, Marc Serra, ha denunciat que dues tècniques de la unitat Antidesnonaments a l'Ajuntament s'han personat en lloc dels fets, però que els Mossos els han impedit mediar amb la comitiva judicial. En un tuit, Marc Serra demana al conseller d'Interior, Miquel Buc, que garanteixi que aquest servei social pugui realitzar la seva feina. També la regirorda d'habitatge, Lucía Martín, ha qualificat d'injustificable que la policia impedeixi l'acció dels equips municipals i que agredessi a les persones concentrades. També ha qualificat de desproporcionada l'actuació dels Mossos. A què doncs, el sisè intent de desallotjament, ja que en els cinc anteriors... La pressió i la concentració veïnal havien aconseguit aturar els adonaments. Queden ara sis famílies al carrer i només se'ls ha oferit una pensió o un alberg per resoldre la seva situació actual. Segons dades de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme, a la Catalunya Central es realitza aproximadament uns 1.000 desalusaments l'any. Això significa una mitjana d'aproximadament 3 desallonjaments al dia a la Catalunya central. Per altra banda, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca denuncia que des del 2008 arreu de l'Estat espanyol s'han produït més un milió de desonaments. A l'agenda d'actes de la comarca hi tenim el 25è aniversari de l'Ateneu Llibertari del Berguedà. El divendres 13 de març, a partir de les 10 del vespre, a la plaça del Forn, començarà un cerc a tasques amb proves. El dissabte 14 de març tindrà lloc el concert d'aniversari a l'Ateneu de Vià amb els grups Etçaiac-Geroac, Tribade i Insert Show. El dissabte 21 de març, a l'Ateneu Llibertari del Berguedà, al carrer Pinsania número 7 de Berga, a partir de les 10 del matí, torneigs de Botifarra. A la una, vermut musical amb mestre Guim. A partir de les dues, dinar popular. A les 5 de la tarda, actuació infantil. Plis-plas de la companyia Filigranes. A les 7 concert sorpresa. I a les 9 sopar de pinxos. Us esperem a totes. El diumenge, 15 de març, al local del Blat de Gironella, s'estrenarà l'obra de teatre El silenci dels talers. Aquesta obra està basada en el llibre homònim escrit per Assumpta Muntallà, on recull el testimoni de diverses dones que van treballar a les colònies industrials del Llobregat. L'obra es podrà veure també el 22 de març a Manresa, el 28 de març a la Metlla de Marola i el 29 de març a Berga.